Hordin, azken aldin, bai, yurrentu diagyu, etxikoak aipatzez, hox nula, eh, derako, hiraxia sozialan goago zun, eta skataxuna hertsitzen zela? Bai, bai, behar betzen etxia nuhuia, etxia handieta behar zera etxikikago zitia, ja? beste eta meno. Hordin, harde zagen ez mendiko herrietan han habosik berreini medzien? Ma ba coche belure negitan men abai e, uhets vas tereco mauna tasaratsen nenarten den heri hoitan hoita masia ba condiciones hanich e, gentenartin checojan andiku kai pateti aigo versia sineskar regin de checojan le ke versia karregin eta beldi pentsate uh, ai u uh, cesaniga chuerdi versia eman eh, menai cesanik etchalki handiago sitia ta muita ke checojan aliot etchiake son cesanien e uh, bizi bicialcenaki va e che ce sente qui betti andicci cosia bec jonasa tiene cialta pena onde so agun ce sente qui va tetta ne jutena linte ce sente qui huma tetta la tana gue va tardi e a buon dozenata belvido pue eh? al di bene cialti e cena cu che ser si en bosu sei sorci behi multa cosettia uh, e cialte chipini bispalau behi eta hogei batarri gero hek beste zure bersea kantin eh da isutia itzankan bai gaila elkitzen edo e, e, e, surkan da hola edo isutia basia bestelamate do uh, maiestutsutia badik bai eh, bastante ke xutela nin arte taika eh? eta bizitzeko aski txantia etze sumaitetan zines izanik etzeko joan eta berdi pentsat et, etzeko joan handi ekebiltaka Berzile kasu egin. Berzile behen nuhu iu txeki. Mm. Eta ohinuk oh, beti en adineko gisomatzia wa gaisua hilitek. Era eitan cita da. Amenak gaisua gai egin txeko zanan ba gintia wa gintia egin txesa intekik, benabagintia frezak. Guetxe mazia agin, si enetxe mena sozgutik. Eta ziti aizai. Eta uh, badekiat uh, kasu egin txeta uh, van contencile e cegojon e, e, on haurke aristisca iniziata se sente gin ah va e, ci ti avete ti avversia e i cechi ben hena et ce aver la linea i bourgeois girosciego attraverso ia us te dime sania aira e tudin vojku ce us de cagna cesania che ci sente Eta ginagio ki egiteko enzu. Ata- Cinatada g ere lagita eta eskireko. eta miserable, laetan eskireko Eta vartu Aplauko se tia, prefoste, cese saňa peno. Eta horitiat, uh, se dendai, toba egit dendai, mai uh, uh, jurnalitor, eta hoitan naishu tia, esparti niegi giten, eta hola, sumai troi gani naishu tia, um, eskalampu egiten, eta hola fonction M3 euh, beste chino ni mota ne maiteko zeriko uh, oficiale do journalier do. Um, bon, uh, eran de sagun remu huche eranik etiela ben lurik etiela lurik aitzek lurikabeziera Tony Mercier etiela bonchaik etiela kabaleik etchi tipio de ta missi zeta abatke cartiel liate tchibini liata ta han atetibisi zeta halbe sala uh, Eta eraitan gien, uh, bortohorik, utiat uh, uh, matandak eraitan ziak, bai bai, uh, ece sain setia, la mancha ucidik, eta emu studuk, eraitan edik, uh, jarri selle txetipi otetan, eta ghan, jurnaletor vassala izela, uh, deuge, ba setia eta uh, sumaitek, ecekojan setia ecealtetipi otetan, Eta minna hyrun zelaik, oba e, txalti atai penxatzen diat, uh, <coughs> e, seien uh, sholhita vaša vaste rin, utzidie txalti, otai kyrime itzien, eta cesaime salajonte marko xeat. Aso maetak haitatzen zien, eh? Et, se, bo, sertako, gaitsia, eta, sertako txalti tipisia, gaitzia, eta audela uh, hauren tako oen zutia, eskolaan hyrun zutia eta haitatezi, ahu, ha? Ma, beste batez, beste batez, batez, batez garaiviso kuntzia, eraitan zia baina haskutek iku ucidiat. Mm -hmm. Ucidia uh, e, be ezti altieta, če saime e, Eta horra, ez tea uhuie, uhuie... Baina, uhuie, bai uhuie istoia bai, uh, uh, shakolana zartan eta hobekibizitzeko haiti egtan zia, erena hetik, beti, če saime sa gaitzago, Echalte txarbatetan nauxizatia beno, bena hui egaltzen e ina. Hago echeko jaun eche zain ina. Hago basia. Emyustan zutia bergaisa, hui, tai zutia lanin. Bena... Farka, e, ba, eta eche zaineko hori bostkatzeko suizena basi ina. Ah, bai, bai, bai, ba, ba. bostkatzeko suizena. Ua, e, republikako legia zia. Ata bai, lehenoko biltzaketan ungean. Ah, Ai se se, già tu, già già già, chicos, a unai che Cesare pace che cia bozza. Cesare, io ho eh a spaldico, perudin ho più e cesagne. Poi, t'avrei che cuci e cesaniac eh guate sulla teola e micjai. Ah. Rua alla granizia, eh to ci so in questo momento la signor Giulio, o caso è e stoiava a e cesain battan agora ha dikit zenko eginitzena eh mersia suite hartu certa eta nahiz ja eskunte en uso tenan havakin meskatila dondaisia eta itak chek lestigna hisan eskuntzak hoe gileg dit eta nahigoi kendik chemie jurne dinamiketat esit chemie gustia meskatila haik orik era nagidek vasela basitia lula behera teran segalian liba, tohe, eh, ki bitra setia, nago setia, migak, eh? Eta migra hancia, eta nuate cen nahi žun, machoča belegi. Eta si emehoi eta... amikita džunce mena den da išajkin? Eta, ja, ja, ja, eza, eza, eza, eza, eza, eza, džunce abea, eta amiketan fortuna gindik, eta han eh, kusdiak bau istu ya. Eta uh, librain da eh, saide eh, argazki, eta saide tia, jaka esteko emigracioni eserzen hentak eh, eh, amiketa džuncea, Kalifornia, eta han eh, arcai. Zia, ba era dira, eta horita lauetik inhalt e isnaby arahaz toson behar. Ben dietanmaят banchor screensu hibe-sia 30,"iyan matak nuenmoportzta bat rindoere Ministri. Batuk m Shitum Ber היהudia 303 zen itekan mm moisистzota ditsip. Eta edire nitu emmeretan bai hau jaajan Hantzia, eta hoita inyoshi zia rančua, tuha egega miketan mila vedatzen eta hoitabedeatzen ko krisa handiti landa e, e chik eta echalten e balia gütitu zia eta partitu joši sega rančua. Mila vedatzen, eta beruita sortzina rajinduk herila, eta abeastan zemezalagi sentzantzia, gizondaldin, ohi teato, ori ikusi sortzintua niteato, ohi teato, ikusi ikusi ikua. Beo tobe derraiki, horazia eta uh, igantzia bihila vetaz, eta emastía ha, hemen hartu sega, eta rajuntzea beste emastiekin amiketat, eta han hitzera gasteipa, mila vedatzen, terriotan hoita. Lauin Eta askanim bimile eta Lauin nahi giniak ikus nun bisitu zen eta miketa gintia še mi hama gini Zungetik ikusteta hain ecaltea hain rancha atzaman jaige nun zen ez aizregu atzaman jaige eta ikus jaige nun bisitu zen eta nula bisitu zen gina xos pakepata gintzia gori basiak basitia etsesanek, emirchak eta buhamik Uh, bohami munduatzia bohami hisier egnaitsen egiten sia asketago eh sumaitik haiten di pasela rasismo bohami kontre ez administrazio betziaisia bai ke uh, uh, ben betidanik egnaitsia eh? uh, bohami ke eh, baztahar eta brasil Buhamika, kanbo Bo hame rogen ema intencía se va a pase laika, da er bo hame beke gaitencia bai bai. Guizalinen beste sumete ke basto ni o egosoki ta. Mena vasia, este atus trasismo mesfida sutia, mena berden buon kritar sutia. Bo hame o teken bura patata al hinosatin, di Baxia, ba sirkunta, mihia libresia, ba, mi libre baxia, baxia, bildudia agravatenia buhametan izto ya, askim buhamet, haizitada ipate, eta eraitan zia, aizuk imitatsan zutila buhamet shagaroieki sigari maite sitia. Basitia tzakureke shagaroie eta uh, uh, enna tza maiteko uh, hesi. Eta, aizuk evitatsan zitea, sa geroje prestatsan ziteenek. Baduk istu joan izbohametan, uh, basekia, serxen benfama, istu jo paketan. Bisi zitea arantzikas. Hatako zitea, uszin, bohame habozik, yu heitzetiket zitea hirinegi. Hameit ziren aranja biltzen zitea, eskiz, lefosta, ta halbezala, da ramahan keki. Me da, ikentek, komniankawa paselaik retan himbo hamiai, toa behar kratizitea, bada, kistebat, emastetizia si gari prekasat uh, potikoitze, muhamen veitzen, traitea potikoitze, uu, nahi, dike, karaini diepnez, handiegesi, piegita, jamaitan dike, handi, ege, si piege, dike uh, maule meitzen galerieta, kusibile, jamaitan dike, txai huna se, soizu hor, haite tzatzaraña, kero <laughs> vieneris egiteko, eh, U raitean tzia, uh, negia našolvini gaiteko, ah on vous voit souvent par ici monsieur ah monsieur le juge chaque fois que j'y suis vous y êtes aussi Il est ce est vrai que devrais despidier-sia. Mais ce vrai que elle dit ben que chaton circ pas idée. Je n'ai assez de vous Ah monsieur le juge, c'est vous qui m'avez demandé de venir. Quoi, eh? <laughs> qu'est-ce ya? Il cherche raisonmenti cherche o guan, marcasia, izia, egiti de shalcia ojasko sumaitan evastia, prefosta, bina bisosien ber asetzia. Eta esagetutia goztatietan, eta uh, buhametan gani ninkesta egini laike, zunen uh, jala heneko stalea lietan ikuste, eta hekuntza esagetutisikia, han bisosien ber sosu egin zaitan zia, gaia igaitan zia, pitzin eciat juiteko hun, igaitan zia gaia batetan eta oitiat mendikotako Uh, Ostaler saak, istan zitia sabaila zuitea, bena, berzitia tavak eta suya hanutzi, eh? Eritan zia, biharajitena haltsidee, keenduzi kafia, eta hoi karteko gotu zi, eh? bena gau eto